واي کوچ رات دیجیه اسو مقیلا د مخی مسلاته رشو د جامو کی کنه ت تعین مسلا وکنه چې دو درو جوړو کیدان لخوا خولا دو درو جوړو کی سکو لا نو دا دل د چری فدی خیار تعین کې اوسر خیار شرط ته او کو سرا لکه د دوه ادریو کې خو خول چې دنده خواري تاین دی غننه دا خيار تاین مستقيل ځل نه خيار تاین نه او کدا په زمند خياري شرط کړي اوس که په زمند چا کشي خياري شرط کشي نو بیا ور ادریو ځنه د دریو راځونه زیات کېدل نه شي د امام صحیح پنيسباندي صحیح ده غا خيار تاین به ملحق شي د چا سره خياري شرط سره او خیاره شت موقعو د معام په نبانې درې ورو و نو مدا مواقتی د ساحبو په غیرې موو م خیا تعین به هم غیرې او که نه شرط ش په کنیشته دواړه کوله د ک کوي س مقیله ی سرهته یاکونه ویللو شوي دي چې شر ته چې وې په دیاقې خیاه ش سره د خیارین نه چې په دیاقت کې به خیاری ش سره د ژ اوول ممسکول ف جام صغیر. دارجه می صغیر کول له جامي صغير کې داري شد دي عقد کې با خيار الشرط فرد چانه وكيلو ملي شي ودي چلاو شرط دا په کې شرط نه دي اول مذكور في الجامل كبير جامل كبير کې داري اولي ورګه دي بل اچي پيكونو نوی نو وی با ذکر دي خيار الشرط على هذا الاعتبار پدي اعتبار, اعتبار باندې وفقا اتفاقا لا شرطا دې جامع کبیر دا کول چې وایي کنه نو دا خیری شه کو سر دا عمل کو تل کېږي. البته بجامع صغیر کول چې دا واسو نو قصدا به کېږي شو. راځي. خیری شه په کې سره راځي. قصدا او ځاپ د جامع کبیر خو دا به شرطه نه دي. دا ذکر جو سره راغله نه دا اس چې کندن وفاقا اتفاقا شويږي. اتفاق لا شرطن وإذا لم يذكر خيار الشر لا بد من توقيت الخيار التاين بالسلاس عنده. چې که خيار الشر ذکر کو بیا په سيده د هغه وخت متعين نه. وإذا لم يذكر خيار الشر چې کله ذکر نکړ شي خيار شرط ضروري د وخت مقررول د خيار التاين بدري ورزو. امام سي پنيز. وامه مدته المعلومه ايته كانت او په مدې معلومي چې کوم يهويد صاحبين پنيز. ثم ذكر في بعض النسخ باره اختلاف د نسخو د هدايت ذکر کئ او ترجیح کومنه ورکه یوه نسخې له تاسو بره متہ توغوري و منیش ترا صوبې نه ده کنه ها چا چې دوه جوړي واغ استې چې دوه واغ استې نو بیا به څه بات وکې شو یو پکې خوا خو ما دوه واغ استلې دواره په نوښوي دوی په یوه نوښه د هدايت داسره لکو بلکې داسره شو امنش ترا احد صوبې یوه د جوړونه وی بهتر دا ده زګ په دې دوو کې مبيع ساده یوه ده زګ دې کې خوخی کنه چې دوی واغښتنی مبيع کې خوخی اخود سکرې واغښتې نو دا ولنو صحه تشریحه چې امنیش تر اهدت وفي بعض هيشتر احد صوبن وهو صحيح لان المبيع في الحقيقه عهدهما زګ مبيع په حقیقت کې ساده یوا ذا والاخر او دا بل څه ده امانت تی والاولو تجوزن و استعارتن دا دویمه چی کم دا والاولو یو پا کی امانت شوا؟, شوا امانت او دا ابله چې کم دنو دا بیا اجازن شوا او استعارتن زوری ایدر کشان دی دا قانون دی خلق چې کم دا چل گئی چی اجازت تی ولا ورکڑ دا استعارتن سوال لے ولو هل کاخذ متعیبن لازم البيع فيه بسمنه وتوصفته لگی وره د دو جوړې وړلې انتخاب سو جوړې وړې د دین د دکان نه دعا دو جوړې وړلې یا مړه دی خو ماشومان شومان خو یا نه د خدای په نگام شيطانی کو نه کړلې نو ما شومان یا را یو جوړې چګنده نو وشلوله د وس راوړې د چدی کې او خو یو جوړه سکرہ یا چې کمندنو به یو په تا نه لګې چې څه شوه کل نه پرې وتا څه چلو شو په یو څه شوه روکه شو په تاسو بس دا چې کمدنو په دې کې یو مبياو وکنه څه شي مبي دا که یو په د باندې لازم شو چې دا چې کم څه شي دا روغ دا لوه لکاه دوما او تعيبه ولازم ال... لازمل بيع فيه لکه کوم چې کوم نسو شو حالا که شو یا معایب شو دا زیرت رات کول شي ها خيار کې رات کوله دا رات کوله لشي چې دا رات کوله نشي دا ما بيع شو لازم او غبل امانت شو ابل څه شو امانت شو هغه واپس کی او د دې سمن باور کی چې کوم عيب جنا شو وي دا حالا کې شو وي د دې باور کی سم وتعين الاخر للامانه ما بلا ما نسلمتناي رد بالتعيب زګه دعيب جن کیدو له وجنه رد شسو همتانیشه بل صورت ولو هلا کا جميعا مان یا د موټر سایکل با نظام په شاته جوړیږي آیای چې کمرس سیفګارد ته جوړیږي رحمت سید مولا سیفکارو چې کمونو دغه دغه ګړو شاته موټر د جوړنګړو ور سره زما یو کتابه کانا چې ما درځی ته راغله هغه نو علامه نو وتلی وو ته چا ګوتله ځو نه د جیل کې ما علي کلو دا جیل سوغات نه دا ما علي کو ماده لا راولې کو ما دا په دغه باندې ولګې ولیکې کانا په کمپیوټر باندې اغه ته ځو روکو خدا شکر ته چلته ته نمنګ بل ملګری ته نظر زر ځان لیکلو په قرامید کې چا پکړو آغا لاندی سوری شیو با دقیقی نا تیلائی که آنو کده چه تا سیفگار تا زرن ڈکڑوی جوڑی ادوی بس خدی زرن او قراری خیشی خدم ازی لاندی نشه سوری شیو حلکا جمیان ما بس اوس دوارو که دا احتمالو وقت دی فدوارو جوړو که دا احتمالو چه دوارو دی ما بیعیشی صحیح دکنه هر یوی کی د مبیع کی د احتمال مو او هر یوی کی د امانت کی دو سو مو. کی کی کی احتمال مو ټیک شو غنا صورت کې چې کومه عیب جن شوا یا کومه حالات شون او هغه مبيع له متعین شوا غنا او قبله به واپس کې هغه امانت شوا اوس دلته دواړو کې د احتمال شته چې د ام مبيع شي او د نس شي امانت شي یو ارو یو باندې مبيع کو نی امانت کو دواړو کې شو غنا رز اريه نیم نیم قیمت پس کی وار کی نیم نیم قیمت پس کی ولو الا كاجمیان مان يلزمون نصف صمان كل واحد منهما ده هر یو نصف نصف سو اولي شيوع البيع والامانه دي فيهما زکه د بيع كيدل امانت كيدل پدي کې خواردي دوړ کې هم اريه کېد مبيعه کېدو احتمال هم نه ودو ولو كان فيه خيار الشرط او کبدي کې چې کوم خيار الشرط لا يوجد أن يردهما جميعا لا يوجد صورة تقول خبر ختم حلقاء صورت نرى حلقاء والختم شهر لا يوجد صورة ذكر كي كدبه كي خيار شرط تصدق توجه دو جودة درادة تخار من كي ذالك وخو كنا ما تن صورت سنگ ده شه دو كي يوه واغ استلا سكلا واغ استا خورتاوي كي من كي يوه سكو کنه نفس خيارت عين دغه نه نو دا انتخاب جوړه واپس کولې نشي ځکه دکه کې د یو سکړې دا اگست دا یو بو واپس کی یو بو سکی او کوړت ویلو چې شرط به کوي چې درې ورځې به تاسو ته هم زو به کوم او کو خيار شرط به کوي مخهو څه څه چې انتخاب لاره ورته داري سره وړي لږه وا به کومه تخص شوا دا ته ټول کار دا جوړې کار نو دا ټوله واپس څوک لش... ولاشي ځکه خيار شرط پکشته کنا نو خيار شرط کې اختیاري نه مشتري له شي کاخلی او ورسکی نو ولو کان فيه کوي بده یاقت کې خيار شرط ولہوشتله لی له د اختیار ان يرد په ما جميعا چې ټولې سکی واپس کی ولوماتم له الخيار چې د چا خیارو او کبای له کچالو مشتري له اغال کو پیارو هوګیا فلی وارسی یې يرد اده ما مغ میراث نه قبلې زګا خو اراده او مشیت ته کنه خو خيار تعین کدمه صلاوا شي کې خو به شوي دا به سده شي دا وارس پس شي پاتې شوي دا مبيز شوي دا پاتې شوه دا د هک پکې متعین شوي دا شو دے. خو بس کمکه متعین نه بدل اختیار دی ولس کی متعین خو خيار تعین کې میراث چلے دو او خو خيار شرط و غیره کی زول د خيار تعین نه له ما تهله خیار فلیوار یور د هده هم وا اختیار چې ی اپسکیان باقی ځکه باقی خیار تع دلی اختیلات حاض دی نه لا توقطته في ه پهه فحق میرا کېدي مووق نه دی فما خیا ش لا یور فقد ځکر من قبل ومنته را داه نه لااننوبل خیاری په بیا داره نخورراګوره خار کله سااقېږي لاړه د مسله. خيار كلا ساقيتيږي بالقول او كلا ساقيتيږي بالفعل ما طول بدون خلنده خبره و عيار خيار كلا بالقول چې بس افتخار و یا ما ته منزور ده يا وي دي ناقصلمه بس په خوليو کې کنه بس خيار څه شو ساقط شو دوی كلا كلا تصرف داسې وکي کنه چې تصرف دلالت کوي په سقوط دچا باندې يا پښتو واکې دی د دینڅې کوم دنو په افتخار باندې ځمکه خرڅ کور په څوک خرڅ کور په څوک خرڅ کړو د افتخار توې دریو ورځو کې زموږ شورا کوم بیا وتا ته څه کوم واه د افتخار لسکي خود خيار کې فون دی د غنی کورو د دې افتخار د کورس را د دې چې کومه غستر ده چانه دین سیننا دېږي خو کې رښت د چا کور غنی کور غنیو لگے دو زبیر سره خبرو کړره زبیر زده کور فرسومه تا کور څوک دزې افتخار به شو پواکړه غنی باندې سوکړه شو پواکړه تاسو پونسوي دې افتخار کور واغستو خلاص دي خيارې شرط ته بګي تر دا جوخ کورو سره د چاو تغنیو، غنی را لنگی پو زبیر سکاو، خار سکاو، خیر خودا اتمالا زبیر گاوان تراولی، اکیر کیره مالا راولی، دخز سر پا سوک جان کئی، نانکی کی، کانا دزی شو پا غنی سوکڑا، شفا اکڑا، آغا خیار دی ابتخار ساکت شو، پوانو شوئی، دینسی سره کم خیار اکی وغسو شو، ساکت شو، اولی، زکا چی دادی چی سکی، شفا کئی، نوولی کوي. د دا خپل <سؤال> دا چې کمم کور غ سر دا خپل ګنی که نه وي زما ګاون د زوب را نه شي او دا به کله د د ګاون ته را چې کله دا کور د دا همیشه شي که نه شي همیشه له زوبر د ګون ته بیا راین او به اونډ کې دو را ې که دا به همهیشه کله چې خیار د شي سااق شي په خولی به نه لي خو چې داته سر ک ی شوفهړو خی شو اوس پ شو. ومن استر ادارم چه چه کور واغستو الا انه بالخيار فبي ادارن اخرى خرج كشيو كور بل على جنب حدي په خواكي فاخذها بالشفا لاختيارو لکه دزي شو په شفا بل کور واغستو لبله ما چې اول به بيش نشته په بدو کرلو نو واغسته په واريزان داز شي دا رضا لهنا طلب شفا تدل ولا اختيار هه الملك زګه طلب د شفي د دلالت کي علي اختيار هه الملك او مختار د چا د افتخار ملک لرا چې زره د کورسو شومه لانا ما صبتا الا لدفع ضرر ذکر نه د ثابت شوې د شفه مګر د پاره د دفعو ضرر د جوار وظاليك بالاستدامه او د جوار بکل را دي ملي استدامت په هميشه والي د ملک ده د افتخار به صفات شي انه فيتضمن ذلك سقوط الاختيار و دام متضمن سقوط الاختيار سابقا عليه شابدي مخيو فيصبط الملكه من وقت الشراء وصابت به ملک د وقت د چانه له فیا تبینوا او کارښو ان جوار کان چې دا جوار سو ثابت وو او هاغه تقریر یحتاج الیه لمذهب احنیفه خاصدان د دې ضرورت چې کمنن طلب د مواصفه او دغه چې کمنن عامل د کمز ناراضی دا هغه طلبونه دی په شوفه کې اوبال طویلی دا هغه مذهب چې امام محلیفه رحم الله تعالی مذهب والی مددد عمل په کم ټیم نه ثابت په درې مرز شوفه اوړه اچھا لا کتره مراد لا خلاص شو وینه ده د شفا وکړه دا ملک پا ثابتو مونږه د ایک تاریخ نه فرص کړه په 3 تاریخ سره کړه شفا کړه خدا ملک مونږه د 1 نه سکو وصابته داو مذهب دی امام سيبراهيم الله تعالی باندې زکه په جوار باندې شفا کیږي او کني کیږي دا مصالحه دی لی وی کتل یا په نی ویلی په دغه باندې په جوار باندې کیږي کی کو نکیږي په دغه خوکی کی او شرکت پانی خو اتفاقا اتفااخن خو په حقلل جووار باې کېږ وکو ن کېږي ایز ته ر جوانې غلاله نه هم ب خیاې فر او همهفللی سره داخل ورده دا بله مسله حک اسه مسله اوس چې کمدنو مشتان سو شوو دا غنی اتتحخار برخ شو اودننس سره غلامو دی دوارو چه کمدن آخو غلام سکو. وا. توجه. غلام سکو. فکر کوئی که نا. دواړو دوارو غلام سکو. دی دوارو خیارم زن لکی خودم. چیز اگر دین سیت تاوی مونگ دوارا جزان کن تاکیو مونگ سر جان سر جان سر جان سر جتا زبیر سر سوکو. مشوروک. دی دوارو چه کمدن خیار زن لکی خودرے رجز سکی خودم. باید فکر دکنه یا سکی خودم. یاره هغه غلام نه دی هغه به څنګه هغه ابتکار را سر چاپ کولای دا سې غنی سې غني دي چې کتلې دي دته پتلاو دی دیبه بیل سړی باندې ورو چلی چې دا چلوکا دا چلوکا ها نه انو ابتکار به بیا غنی غني به مات نه منځو خياردوړو لو یو چې کمونو نه اپیس کولبل سګړا راست وزبسه چلی دیولای به تیواری کې دلای به تیوای ما سوال وایې کنه امام سه وای دا غني نشي راتکول چې افتخار ناپس کړه به یو باغ نه نه پاس شو ناپس شو دا غني راتکولې د غني پرات کې دوه راتګي صاحبین وای راتکولې بش بس دا غني دی واپس کی کنه غته غلام دی ته سکی پایګه صاحبن خدللی زه لا داوي چې ګوره چې د دې دین سيد پرعذاب نه دي دوړو لخيار شووي صاحب شوی دی کنه ورله شووي دی صاحب شوی دی شو شو نو که دوړې ثابت یې نو ثابتولایم شي دوړې چې کمندنو دوړل ثابت کولای دی کنه نو د یو پر رات کولو باندې د یو پر رضا باندې ساقي تول باندې د خيار په ساقي تول د بل خيار ساقي ته دی دی ردکولی شي بیا دی ابتخار ساکت که کنا دی نافذ کنا دی ابتخار پا ساکت اولو دو دا خیار ساکت دلی ایمام سیبوتوی دا خبر اصطاو سوید شاگردانو دا خبره اصطاو سوید خوزد دا بلا خبرو کنا زد تی دا غنی پا ردکولو ردکتو مزا مبیعا دی دین سید تا ردکی گی چه ردکی گی نو سنگ با ردکی گی ورگاوس چه دین سید پا دی بانه نو دی کی دین سید سر شک شرکو ہاں ہاں او اوس چې چھو واپس کوي او سو سره اپتخار سدے شاریک تے نو معیبه دا که غیر معیبه دا ہاں نو معیبه رتکو لیشی امام سبوی سباک ام بچو سامنے ریاد کردے کنن توجو کوئی ہوئی و ازشتر الرجلان غلاما چھ دو سوڑے غلام واغ صلانهما بالخیار فرزی آحدهما یو پی رضا شفالی سلیل آخرین یرددهو بل اختیار نشتی جدس کی امبیان سکی ایند اوی حنیفه صاحبین وی له ان یرددهو شتوالوی وعلی آز الخلاف خیار علیو و خیار رویا و دی خیار با خلاف پانی بنا دی خیار عیبمو خیار سوم لہوما صاحبین وی ان اثبات الخیار لہوما اثباتو لکل واحد من هم. دا ثابت دل دله اختیار دي دوار لرا اثباته لكل واحد منهما یعنی دا کله مجموعينه دي دا کله فرادي دي کله مجموعينه دي کله څه دي فرایدان دي چې دا مجموع دي دوار لرا ثابت ته یو یو ل ثابتو نه دي دا دي هر هر ل څه دي ثابت دي فلا يسقط اس اسقاط صاحبه نو ساقتیږي پسقاط ملګری دي له ما فيه منطال حقه زګ په دې کې رضا حق څه دي باطري ديلې امام د ې المبی خارجان ملک ږي دا مبی چې دا دا خارج شو د د ملک د با غیر غیرره ماهیې شرکه دی عب دچو شررکات نو فلوور د ه هم که غنیوه تواپس کې نرد د هم به به دیک او سر اتخارو شوي شیکې پهفی الزام و پا پا ضرر ید او زائد ځایید په دغبان په دغبانې په با باسی ضرر دی یسه من ضرورت اثبات خیري له همما اوضا او دا دا فدوه هم سوال دا وهم چې د دوارو لا خيار ثابت شو ثابت شو د دوارو لا خيار ثابت شو نو د دې نه لازم ا دا داشه چې لازمه چې په اقصره کې کمندنو د دوارو لپاره ثابت شو نو دا یو دي چې کمندنو رد کوي او د هکینو د لو مستقلی ثابت شو دل مستقل شو ثابتونه اړ یولدي اختیاري اوم د اسبار اسقات او صحیح اړ یولدي چې کوم نو اوم اختیار دردي او اوم د رضا کې کی دوی کنه ډول لې سیوی اختیاري ایوام سیوی سیدا نو خبر نه دا خو زتا ته واما د اتفاق ممکن ده که ممکن نه ده تدی ډول یی اتفاق پر رد باندې او یا په رسول باندې ممکن ده که ممکن نه چ ممکن ده نو ډول نه وای یاري دواله چې کمينه خوخي ياري دواله سكي رد کي ولازم من ضرورت اثبات الخيار لهما او نو د لوازمو د اثبات د خيار د دې دوار نه ار رضا او رد يا هرهما چې پر رضا پر رد د دوار ولي ليت تصور اجتماعهما على الرد ذکر دوار اجتماع د پر رد باندې متصور دکنه نه ممکن نه کمه ومما عبد نلانو خباز نو كاتبن وكانه بخلاف فالمشتري بالوادرن ان شاء الله زهو به جميع ثمن دا یو مساله دا دې توي فوات د وسه مرغوبه فوات د وسه چې کله فوات د وسه مرغوبه راشي نو مشتري له خيار دی کاخ ليو مو کنه اخلي دا یو قسم خيار عيب دی صحیح دا خو یو عیب دیو یو فواد دو اسفی مرغو بردی که فرخت دی دا خرازی خیاری غیب کی کې دا د دی پتخار دا دی دنسید نا غلام واقستو دنسید و تا ای کافر لندی روڑای پخی خو سوایا منو ای کشو بس تنو که او با دا گرباری خیجی مڑا ای پا گینٹا که که زا لڑای پخی دا لگیاری دنسید چه کمشه جوڑ کو وی وی واتا وی خباز دے. او یوته ویرا شپ اینټر د جی پشانتي بالکل څه شي دي پینټر یو رو کوس علي موندو خوبه حیران څو دور بيسي به لوګي چي سوایمو و دا دی والونو باندې اختيارونه لیکي دی وال لړلې دا خبره ده افتخار چي بوته افتخار او تبي مونخه مدرسه ده وی لنګر ده اورو له موړهvega او طالبانو روډه په حق او شي په طالبان لرودای زه په خوڑلو په یو کې په خوڑلو چې تا دا سره خوڑل په او په لرودو ته ورودو نو کوي دې شرط ما کاني ته بده لیکلو خبره چا تا او ګور دې جيم سنگ لیکلېږي اله جيمو دا خباز کېدل کاتب کېدل یې ابا کې اوس د مشتری خوخه دا د اختلاف په صورت کې خبري رضا په صورت کې کدي دوړه رضا شو دلسه ته واپس ali نوم څه خبر نه دا کدي نسې دو ته 100000 روپې ورکړې نوم خبره نه دا دا د رضا په صورت سره د اختلاف په صورت کې اختيارات له خپو والو خپل نوم ولا او ورته شي ما در باندې ګولم خرڅ کړي دې څه ولا نه د واپس نه علی اغه اخليو قبل نه زنه قبل زم ما نه بګر ز مو خبا د خوست فیش وکنه پیسې لابسونکی دی د بخار ل خيار دی کدا غلام په دک په پیسو اخلی کنه په دک په پیسو اختیار بدل ورکونه او پیسې باغي نو چې پیسې غوړي د چا خيال وساتل شو د دین سيد او چې خیار تاله شو مشتری لسنو مشتری خيال وساتل شي شريعه ځبړد شي شو افتخار اولی دا, دا وصف دی دا صافه مقابله کې پیسي ناراضی البته وصف د وژن د یو سړی چې کمونو اغستلو خرصلو ته شوخ پیدا کی شوخ کیږي نو دا یو ترغیبو چې په افتخار د دینیت په افتخار باندې غلام سکو خرص کې دی شی اومددی د وژن افتخار سره کړي اغستې د دې د وژن سره کړي اغستې د ضرورت پلو پرکېن اولی په منګ لازم خو خه دا کاخې وادي خلې کنه نا دغه خو پیسې باقی پیسې بده دین سیننه کمای زګه و سهفته د و سه مقابله کې پیسې اومم با عبدن علانو خباز نو قاتبن وکانه بخلاف فالمشتري بالخيار ان شاء اخذو بجميع الثمن وان شاء تركا په دغه پیسو دی وخت یادي پریدي ګان هازه وس مرغوب فيه زګه د وس مرغوب فيه دی فاستحق في لقد ندهت كم لا اقتضاء قد صرا یعنی عقد كده دي له هازه بشرط شرط تر ثم فواته يجب التخير بے فواته کمن واجبې اختیار لږه لانه ما رزی به بده نه زکا شدا افتخار مشتری نه خوشاله شوه او دې مبیعه باندې بغیر د وصف نه واذا يرجو الى اختلاف النوع لخلت التفاوت د اختلاف د وصف ته د وجود خلل د تفاوتنا فی فل الاغراض فلا یصلف به په دې باندې که پاسېدل نشي یعنی د ذات کې نقصان نه دې سکه کې نقصان نه قوت صف کې کمي رېږي څکه و سب کی دا د کې لک فراتی بس خباز نه د نزاخو بازار کول شي کنه خوب بوخ و راول شي کنه یو بل کاربه کول شي دا تفاوت د اغراضو د غرضونو کې دا دې کې دمر تفاوت نه اختلاف ال دا النوع درج کیږي اختلاف د دغه تا اختلاف د اوصاف ته لقلت التفاوت فی الاغراض د وجود کموالی د فرق نه په اغراضو کې فلافسر عقب دی ادمه منفاسدیه یا قد کمنو په ادم نه دی باندې به منزله الذکوره والانوسه فی الحيوانات وینزا او غلام دی ک دا دغډیر دی زګ وینزا کله خلک جمال علی کنا د دې ک دا ډیر دی کې بالکل اقت پاسی دی لګه که دا او تویلو چې غلام خر سو مغسو خته وینزا یا او تویلو چې وینزا خر سو مغسو خوتو غلامو خوتو نو دا دې کمنو واپس کول شي دا څه شي بېلکل لاګه دا, دا, دا دی لاګه څه دي پاسد خدا دا دا. دی البته د دې په نس باندې سودا کې حیوانات کې پاسد نه دي خداداغه خبره ده اوس دې تفاوت ته ايمان دلته وصف ذکوره او انوسه په حیوانات او سوارک فوات وصف السلامه او دا وګورئ لکه په شان د وف... وصف د سلامتیه چھوڑته ویلو چې دا موبایل در باندې خرصومه او دې کې ای صاحب لښته پکې نه جوړ رنګ پی ناراتو واتس اپڅه د سلامتیه څه شو فوت سنو مشتریل اختیار دیکھو اپس کئی اعمائی بشو کنا تی و ایزا خضاونو اخضا بی جمیع سمن چکل اقلنو پر طولو سمنو بیسکی لیانا لا اصاف لا یقابلو اشیعون من السمن ذکر دا اصاف و مقابلہ که سمن نرازی اولی لیکونی ها تابعاتن فلا قد ذکر دا پا قد